Що склеїти скло, чи знову збудувати карткового будиночка можна, але скло цілим уже не назвеш, а дімець уже буде не той. А від того тужне зітхання виходило, ніби дих проривний з грудей. А це вже був не жаль, а печаль, холодна і безнадійна ніби того скручений волосяний м'яч темряви. Там ж. Було воно так, броня ніби ввійшла в трудову гарячку, якою тільки-но перекипів льонька, тягаючи воду. Вже не пащила роздратуванням та люттю, адже чоловік був без зазобренки, покірний і тихий. Хоч і противний з утією ідіотською усмішечкою. Все виконував безвідмовно. Отже, не мала жодної надії спекатися нелюбого обов'язку. Вода нагріта, хвартух оперезував стана. Вони разом вилили окріп із вивертів пральну машину. Біля неї стояли наготовлені відра з холодною водою. Все аж надто ідеальне, злагоджене. Аби вийшло на добре... Лишалося тільки перекрутити білизну в машині, покрутити ручкою, витискаючи воду, сполоснути. Льонька при цьому мав місію стояти біля жінки, готовий до послуг. Зрештою, послуг не потребувалося. Хіба стояти і розважати, щоб не бути жінці при нелюбій роботі самій. Отут кіно крутилося із тріском на апараті дня, Апараті дещо архаїчному, як у сільських кінопересовках. Льонька дозволяв собі ослаблену, чи, скажімо від себе, ліричну паузу. Тобто стояв, розставивши ноги, і німо дивився, як порається жінка біля машини. Така вже мирна, така вже не чорна, така обезсмолена, що починав відчувати до неї ніжність. Ба навіть сентимент, Ба навіть гордість, Що оце чудо в спідниці Належить таки йому. Отож, коли б день закінчився мирно, Льонька трохи того зворушення Призапас би на вечір. А тоді не без задоволення Коло того чуда, Але вже без спідниці Попорався б. Але в той день це відбулося трохи інакше. Стукнула раптом хвіртка. Вони одночасно кинули туди очима. Броня з надією на відстрочку в роботі, бо то могла бути котрась із сусідок, людка чи галька, чи валька карташевська, чи таксистиха, чи магаданша, ну, або на гірший кінець рябанадька. Люнька ж зирнув на хвіртку не з інтересу, а швидше звичкою. Бо коли рипає чи стукає хвіртка, це хтось іде. І побачив він широке, кругле, розлиблене, дурнувате лице свого найближчого сусіда, і начебто приятеля Олексія, мирного і добродушного. Навіть чуб лежав охайно прилизаний. А одне око було менше за друге, що свідчило, що він сюди прийшов з якоюсь гадкою. Може, трохи й хитрою. «Чи не до шахів запрошувати?» Став біля льоньків в ряд, так само розставив ноги, так само, тільки без замилування, задивився, як перемиває білизну пральна машина. А Вітак зирнув одним більшим, а другим меншим оком на броню, яка сортувала те, що мало піти на другу крутку. Потім ледь-ледь повернув, ніби вона в нього важко поверталася, Голову до льонті, і те менше око до нього хитро, але майже непомітно моргнуло. Слиш, сказав він, – «послала мене жінка, щось у нас, скать, дверці от шахви не те, не розберу, в чому діло. Я їх і так, і сяк, ну не пойму, в чому діло, хочу бий. Не стають на місце. А жінка мене за ці дверці вже до гриза». — Ага, ти такий, що догризеш, — буркнула Броня. — А що, ні? — повернув до неї одне більше, а друге менше око Олексій.